énen két legnagyobb hadvezére inspired his men he controlled them carefully he led them he was a military genius a hatalom és a dicsőség utáni vágyuk átformálta az egész nyugati világot this is the key moment for base man total triumph total defeat Ömerje meg a zseniális haditerveket és a minden eldöntő csaták részletei. Először a képernyőn Hannibal, Róma ellensége. A háború nagymesterei. Hamarosan a Viasat history -t.